Do të jemi në fokusin e bisedës sonë, të shoqërmë me Hoxhën e nderuar Enis Rama. Para se kalojmë në studio, le të ndjekim një përshkrim politik të lexuar nga kolegu i Ambujarisma dhe kthehemi në studio. Veten çortoj kur dëgjoj fjalë të mëdha. Dëgjoj fjalë të mëdha nga njerëz të vegjël. Dëgjoj për drejtuesin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 Me vejprat e mira që nështrojnë malet e ndryqojnë shtigjët e vështirsis. Ato gjunjezojnë gjdo knasëci para knasëci se besimit. Vejprat e mira e bëjnë një zemër të mirë. Vejprat janë ato që pastrojnë, janë ato që zbukurojnë. Mosu gënjeo njëri që ke zemër të mirë. Mosu mashtrojnë për asë një moment, vetëm e një dëshirë falca por vërtetoje e zbukuroje këtë ndjenjë të brendshme me dhe pra të mira. Pastru besimin të ndë, falu e shluje i obligimin ndaj kryuësit të kësaj zemre, ndaj dashuris që ke për Allah, mos të thuaj of atyre që të rritën, prindërve të dashur, buzëqeshe vlajt të ndë, lërgoj pëngesat nga rruga, këtojnë perlet e zemrësate. Shumë. Do e bëjnë atë të shëndosh, e përgësojnë me fjallën e Allahot. Atë ditë, nuk bënë dobi pasuria e fëmija, vetëm aji që vjenë me zemër të shëndosh. Të nderuar miqë, kemi ardhën në studio për të vazhduar besedon që janë nëquam pak mësipër në bas përshkrimit poetik që ndoqëm dhe në bas të ledzimi të her pas hershme nga koleguion Bujar Isma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 Ata që njëhen si ehlësune vëllë gjemaa Ata e kanë definuar imanin Një definim i cili nuk përpuhëthet shumë Sot me atë që njërët e kanë të njërë besime Nga se për njërët besimi Sot është një deklarim gojor Një pretendim e, I mbushu me dëshira dhe qefë Për qenë besimtar Por ju edhe i përcilur me vepra konkrete Dhe zbatim praktik të asoj që Allahu Gjellore e ka, ka kërkuar nga një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 Gjatë zemra vepron dhe veprat e zemrës, dhe vepre zemrës të dëshmuen te Allahu te zotë. Veprat e zemrës është të shpresuar në angjëllët e horat të mbështetur në të e veprat e tjera të shumta të zemrës që janë bazike dhe themelore. Dhe veprat e gjimtyrve që janë pjesë përbërëse e imanit, si kushtosh namazit, adhurimi, zakati, haxhi e obligimet tjera fetare praktike.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 zbotimit të urdhëve të Allahut Azza wa Jell, atë ardhimisë se ky një luk mund të jetë besimtar. Ngase mos reflektimi praktik në pjesën e jashtme të çënjes së tij, nuk kupton edhe mos ekzistimin e imanit edhe në pjesën e brendshme të tij. Edhe kjo është e kurzuar dhe e lidhur me vetë janë dhe nuk ka mundësi që të ketë iman në zemër, nuk qysh ka çështë ko mundsi apo për shembull dashurinë ndaj Allahut në zemër. Frik ndaj Allahut dhe wala, respekt ndaj Zotit ë shpresë, shpërnditim të tij. Gjithë ato kanë zëvër apo që veprat e zëvërrës, që në kupton zëvërrën e pasur, e pastaj të gjitha këto mos ti janë të fuqishme për të lëvizur sepaku një për shembull gjymtyrë të televizorit drejt një vepre të të caktuar. Andaj vepra është e rëndësishme dhe nuk duhet ne të shikojmë se çjat llogaritës, për shembull, a kam zëvër në mes, a kam zëvër më. Nuk është që çështje llogaritës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 Ndaj në esencë, po, veprimi ndahet në veprim ose veprë e mirë dhe veprë e keqe. Mirë, po. Kur një veprë është e mirë, nuk duhet ni tash të marrim me pyetosur dhe ta shkondojmë në popull, do ata tash na tregojnë çfarë veprimi i mirë. Jo. Ne duhet të referohemi Kur'anit, si e ka definuar Kur'ani veprën e mirë. Që të shikojmë pastaj në në basë këtë definim, a bëjmë ne punë mirë apo jo. Po. Andaj ne duhet të ta kuptojmë se çka më për të mirë dhe çka për të keq. Dhe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 احسن عمل اا اريد ان اذكروا ديكن ده ييتن برتيوس بروار يوهس سيلين غايوش مبه برير. ان سالله جل جلال جلاله كد ويبر مير ا كا قصرور ده ا كا دديزور ن ده فون سورسكف. قال الله عز وجل: فمن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ايسليش شبرسون تش تاكوات م الله نيسر. كيو شبرسيم كوبتيم بوزيتيف تش دل فايس باث شبرليت ا كالله جل له وانا ا تش بسان ده كوبيندي.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 Salam aleikum. Prandaj duhet të promirrçi, ne jdo të na bëjmë veprimin, duhet të aplojmë kushtin e parë dhe kushtin e dytë. Tetë është sinqert për hir të Allahut, apo dhe tetë si vepër e legjitimuar nga ana e legjëndësit. Do të thotë sigurisht. Po. Se ne jemi duke qenë në kornë dur, jemi duke qenë në mënyrën e dur, jemi duke kryer, duke kryer në sasinë e duhur të kërkuar, çka këto janë komponentet se ato e përbëjnë veprën për e mirë. Kemë thënë që ajo duhet të jetë vepra qillim apo mjet. Si përbesimtarë Po veprën ve, ve e esencë, veprën e esencë është kërkesa hyjnore nga ana e robit që duhet ta kryej për bollëqut e tij. Mirë, po nuk nuk përfundon këtu udhthimi i njeriu në rrugë në rrugën e detajuar të asojt. Andaj nuk nuk duhet ta kuptojmë veprën e mirë si një akt që pas sa të kryet përfundon lidhjen me të. Unë e kryva nëse për shembull e marr namazë. Namozu impersonte du kushë. <coughs> për hir të Allahut është dhe është ilegjitimuar nga se ka kërkuar Allahu xhallahu ala və pejgamberi sallallahu alejhi və sellem. <coughs> Mir. Kur unë ja përfundoj namazet, a përfundon lidhja ime me këtë veprë apo ka ende rrugëtim që duhet ta bëj bashkën me këtë veprë? Ktu është ky çuptimi që ndohet tek çum musliman. Shumë gam musliman mendon se ajo që që duhet të bëhet nga anëtyre është të kryhet vepra. Të bëhet vepra. <coughs> <dhvjepra. coughs> dhe kaq. Dhe kaq. Pastaj jam i lir. Çetë vargoj veprandin time për shkakun një çore në aspektet tjera të jetës sime ashtu si kur shëndua. Jo. Vepra në bazë të këtij kuptimit, nëse i qasim nga ky kënd, mm. është mjet. Nuk është mm. qëllimi final që posa ta kesh përfunduar të mendosh se misioni të ka përfunduar. Përfuna jo. Të. Nga Sallallahu Alejhe Wesallam në Kur'an, ëh në shumë raste kur flok për veprat e mira, apo i përmen në kontekstin e të cëdit mjet. Jo të qëllimë, nga se pas përmendit së vepërve, Allahu Gjallahu Ala përmend qëllimin që sënua të rezot përmesë kësa vepërve. Për ndaj kemi për namazën, Allahu Gjallahu Ala thot, uva iqimi s-salatë li dhikri. Dhe farë namazën që të më kujtosh mua, mës të harrëshë Allahu Gjallahu Ala, anë në qofë se ne pas namazët e harrëjmë Allahu Gjallahu Ala. Ato nuk arrezo qëllimin. Ose Allah thot, inë s-salatë tenha anë il-fahshai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 se një kuptuar si do. Nuk e kimi kuptuar si do. Prandaj, ë thash, duhet ta kuptojmë pozicionin e, e veprës përballë i munit, pastaj të kuptojmë se çfarë është veprë e mirë dhe atëherë ta kuptojmë sikur që përmban veprë e mirë ku bën pjesë tek mjetet e qëllimit dhe pastaj të shikojmë se çfarë duhet të bëjmë me këtë vepër. Atë bim të them atë, çfarë vlen poziti ka në jetën e besimtarit nitën tonë kjo vepër. A ka vlen pozit? Kjo vepër do të thotë ka për veprë e mirë. Po, vepra e mirë ka për qëllim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 ai e çaktën bantit gjall dhe gjithmonë gjithmonë të të saktuar, dhë gjallë, dhë të përcendruar drejt çëllimit të caktuar dhe të gjallë dhe të fuqishëm është prëhitimi dhe këti prëhitimi dietart ia kanë dhënë do të thotë ndoshta emërtimet e ndryshme mirë po mund të quhet prit knacia durimit prëhitimi i këndshëm lezeti që që ndin njëri gjatë durimit shija e durimit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 të pretimit besimtarit gjatë shosimit ti me ka të dhërim. Përshamu të thëtë pegambesëm, dhaka ta me l'iman, men radhje billahi rabben, o bil islamidinin, o bil Muhammedin, sallallahu sallallahu sallallahu sallallahu. Që i ka, thëtë këtu e ka shijuar dhaka, e ka shijuar shijen e imanit. Imanit ka shijet? Më të shijon shijet. Po e ka shijan, po e shijan, të ma sikur se me gju. Ane është qisa e shijuarit të kënjiri, është p Po, për e tek adhurimi është një shqisë të tre posashme, që shërbehemi me te përshjuar e mbëlsirën e adhurime. Por e rëndësishme, për e se dojmë tek mjeti kësaj dhe shishiot, duhet të kuptëm këtë, se adhurimet ka në shijet. Për e gamë është më të thëllatën, me në kun në fihi, wëgjë dhe bihin në halau e të iman, tri gjera të kur gjindën e ka gjetur për mështyre e mbëlsirën e imanet. Në mënyrë që na përmend që ka ëmbëlsë. Po. Edhe e herë e parë përmend se ka shihet. Ta shtohet se është ëmbël. Përna gjithan këtu jap në kuptu se vem pra mirë, vem pra mirë që është pjesë për e përbërës e imanit, është një, një është një ushqim me shije të posaçme që pritet përmes një shije të posaçme dhe e cila pasaj kondikon të posaçën për të na shpërbyer drejt të qëllimit caktuar. Atë në nitën do të patjet të na shihem, ndryshe nuk perfundojmë këshillimin. Do të shihem të padysh padysh padysha padysha atëre mund të na shvoqen smundja të të ndryshme sikurse smundja plogështisë smundja e braktisjes që janë smundje do të thotë që e shoqërojnë njeriu fatkeqësisht në një eksperiutë dhe e bëjnë që pastaj të braktisë veprat ose të zbehet intensiteti i kruzatun ose cilëtitë e punës të biejë kështu më radh. Para se futemi kë, kë kënaësit për hetimin thënë dhe konceptet e tyre një shemb konkret hoç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 për arsyeën e kësaj, ka thënë, kjo është ushimje. Nëse nuk e marr, thotë rënëu at fuçia ime. Apo bie energia, nuk nuk nuk do të kem fuqi për vazhduar motucin. Sa shikoj kë ki, pikë kishë ka kuptou, sikurse ne për shembull, ku nuk ngri mbok. Ne ndijm, ne ndijm automazm ndijm se trupi ka filluar të lodhet. Nuk ka energji më për të bashkuar përpara. Ë ndijm. Ipo kur braktis ndonjë ndjenjë të caktuar, e ndijm ne kët. Ktu është problemi. Atë e kanë ndier kët. Ata e ka ndirë edhe mungesën, por e ka ndirë edhe, edhe kur ka qenë prezent edhe egzitant edhe dhurimi ndaj Allahu Gjellihuala. E dhe kur e qenë ngopër me këtët dhe kur e qenë qenë më nusikër. Të këtimi këtë pisa dytë, hoqë është, Allah? Për e shumë. Atër parës të këtimi këtë pisa dytë të kalujmë në opinione që të marim në teren nga njërëzit për të parë konceptet e këtëre që folon pak më siper.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 Qatibata Muhammed Sadikul aqwari Wal kalimi Muhammed Khubjet min nuri Tine tu Hoq, po flisnim ke pisa shqiuaret Tham që shqisat shqiuaret është tushimit është gjuha që shi sa është shjuar të veprës dhe me e cilësojmë ëmbëlsinë që është ëmbël. Cila është uh, kjo shi thotë. Ne fillimisht i fillim më duke fol për ë uh, për shiën e besimit. Pa. Po, dhe më duke fol për shiën e veprave të mira. Në qoftë se i më duke fol për kët, atëherë duhet të shikojmë se ku qendron? Ku qendron besimi? Ku qendron vepra e mira? Në, në. në qoftë se po shamba lopse ëh dëshëm me me me e shiu me shiu shien një ka ushqim të caktuar ka kalën ai ushim ndrejmë jo jo apo ande përse ka lënë <coughs> gjuhën apo gjuhë është e para që e pritet në shien aty ushim <coughs> mirë kur kemi të bëjmë besimin e vezë për mirë fillimisht ku ka lënë këna kazam kanë kazam kanë kazam nga së vëndi besimit e se të vezëra supozohet se kemi çerdhia e besimit të vezërat aty është i stacionuar besimin dhe për aty vepron pastaj dhe tek gjymtyrës. Dërrët ata tek gjymtyrët janë. Prandaj nëse zemra është e shëndosh. Apo për aq sa është ndosh, e shëndosh, për aq do të pritet ëmbëlsinë adhërimit atë. Prandaj këtu kemi një fjalë kësha pazësi me me për të thënë një citat të Imameh bilhamdi rahimehullah. Itëllë do të thotë një komentim naty dhe çse ka merret se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 sikurse vazhdon me qmotutja do të thotë Ibn al-Jabir Ibrahimullah nganjëherë ndodh që njeriu pa shkak të smundjes edhe ato që është e ëmbël i duket e e, e, e, e e hidhur po jo pse ajo është e hidhur sepse ai është i smur por ajo është i smur prandaj në esencë kjo është një përfundim i mrekullueshëm që duhet ta kuptojmë ti me bindurte përfundimi që na sjell hadithin të fjalët e ulama se çdo andorim bart me vete ëmbëlsinë caktuar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 Hadithet e pejgamberisë sa sallallahu alajhi wasallam që janë mbledhur, janë mjaftueshme. Dhe pastaj kemi gjenerata të tërë të, të, të muslimanëve që dëshmojnë se ata kanë shjuar këtë ambësitë, ata e kanë dhirë këtë. Ne kemi nga ata dhe nga ku ashabët e pejgamberit për shemb sallallahu alajhi wasallam. Hendin e er në cenet duke në anë anëntog duke çinë, në këtë din kupton ti këtë që ka ndodhur këtu. Apo sigurisht e kanë me anë sibilëna der në luftën e Uhudit. Provocues thotë unë ndajë er në Uhud, unë ndajë er në jeni don pëndii, unë m duke ndirë. Se si kur të ndjen aromën për shembull e këndshme ndonjë parfumi, ai e ka ndihmë të gjen ditën. Klasën kënd të po pritim reale. Po, prit e ka shjuar ëmbëlsinë në veprës. Dhe ai ka mundsuar të ndinë katarom. Por kur yjes mund ndin, por kur iki hunde mbyllura për shembull, mund të jetë parfumi më i shtrajt në bot. Po megjithatë ti nuk do të përshtypë, nga se nuk e ndinë në të fara. Nuk mund absolutisht. Ose njeriu kur është për shembull i shordh, mund të të këndimi dhe rësimi i mrekullueshëm i bukur. Atë i zgjepu si përshtypin. Ka sa nuk, ndëgjen. nuk, ndëgjen pomje, nuk si e ndojson, nuk ndojson ai. Ose pamja, mund të thotë pamja shumë e bukur. Magjepsë. Por ai nuk ka si pritën ai ai ta përshambull knaçinë të pamës nuk mund këmozim për atë. Edhe zemra ka kushtave, atë zemra ka vërtetë saj, edhe zemra ka gjuhën e saj që don shijon me të, ndojson me të sheme shem, gjithë ai këtu. Edhe aspekti i branshëm, sikurse i jashtëm që i ka syti i ka vërtet, edhe i branshëm i ka këto njëtë. Por ai funksionon mirë pak më ndryshe nga ai që funksionuar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 Edhe dhe kjo pasportë e zëmërs nuk ndërtohet në deklarata buche por ndërtohet në pritje praktike i themi mirë nëse thua se ke zëmën e pasportë po shjoje na mund të thashë je këllë na thoj na tregon na tregon ai më zingrit më fal do ka shë zëmën e pasportë të pamundshme gazetikomunsi për shembull në takimin në një ambësie dhe një njëri për shembull ka problem me sigurit dhe kërkojnë të të caktuar gjunë ti atash do na më provu a shru Allahu ju më shoro mirëm. Ja themin ai do të provoj. Të, të, të, të jamim si. Do kusht apo? Do kusht mund të të gjithë të të shëndoshit e vlerësojë ëmbërtë e hidocinga. Ai mund të të mëshoro. Mir po do të do të jetë që deklarata e tij e mjaftuar për të bënë ty të shoro. Shoftë serioz. S'smundaj. Po ne për aq sa so që mi Allah na fal smundje okay. në zemrën ton për aq që të smundë do të na privoj nga shiuarit e ëmbëlsirës adhurimeve që thash e ka vërtetuar i dërguar disa som sekande si dhe e kanë vërtetuar ata që e kanë shjuar se ne e shijuam këtë si. Me dashmëri. Po, me dashmëri. Dhe pastaj ata e kanë transformuar në forma të ndryshme se si e kanë përtuar dhe ndihër këtë si të ëmbël të këtyre adorimeve. Atë fundi më konkret ke këtë lloj pritetime thật. Ëm than ke llojit e këna i pritetimeve këtyre kënaësive që kanë ndier. Mendoj ndajmit edhe të gjithë për të ditur çash si pritohet ç'lloj Kur pritetot kjo? Kur pritetot kjo? Po un mendoj që ndoshta gjatë emisioneve të tjera ku do të kemi mundësi që më të përzirohemi këtë temë do të olsun më për pritetimet në konkrete. Si për shembull si pritetot besimin launa, zhujel, si namazi, e Allahut në zgjal, si pritetot namazet, me pritetimet dhe me ato shihet që duhet Mesh. ne ti pritetojmë ndim e, në bosë ose që na ka përmani dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe ata që kanë shiuar këtë mërsit. Por duhetum se njërin në përgjësi njërin për i si, do të të uh, të sildhet me stri knëtsive. Mm. Knëtsia, qëta uh, mund të imit, knëtsia trupore, apo? Knëtsia, do të të të të shpirtore, dhe knëtsia e trilluar. Në kërë knëtsi, pa ti duke së duke kërë nësh. Mm -hmm. Ase nuk ka të bëja me knëtsi trupet, asë nuk ka të bëja me knëtsi shpirtet. Trillu i knëtsisht. Trillu i knëtsi. <coughs> dhe njerëzit, do të të të të bashk, uh, bashk po ë do mm -hmm. të bashkëndiejn po them këtu kurthimisht me kriza të tjera të parën po knaçi atro po knaçi atro të gjithë kuptohet nga të gjithë normalisht më ndoshta me pritetime ndryshme po më është vetëm knaçi knaçi neriu a knaqet për shemb kur të arrin të kushimi dhe është duke fikur urinë dhe etj te po knaqet ashtu knaqet edhe dheninga kofshëtë mm. gëzohet për të përtoqna si apo kjo pjesë edhe, dhe, edhe dhe dhe. Dhe ne, -po, ne kemi po për shkakun që momentin kur ti e merr ndonjë sofmishë apo edhe i afrosh çajit si çercësi loz si avon nga nga gëzimet se dash po jeni në mm ushim -hmm. jashtë është ai për po të përtoqna si është ai për kjoçet na ai informo natë normalisht të shpreh por megjithatë është një knasit atë knasin e rrafshit por ne e ndajm edhe me pjesën e mbetur të kresës atë Dhe kë nuk është një privilegj që duhet të ndimit nderuar, apo pse ne ndijm këtnacit këtu. Ngase nuk është diçka që ne e kemi me ti nuk e Andaj thëmë Dhe që ka. Andaj mund të them vërtetërisht, diçka që mund ta ken të tjerat nuk duhet ti gëzojmë në asaj. Ngase ke mund të arrish atë çfarë do të qetish. Knatsin për shembull me ushqim me pije, ke mund të arrish edhe po të mos isha njëri ata nuk ka shprijlaj më, nuk ka qëndër më as do t'i gëzojmë më shumë apo do të mundojmë më shumë para, do të mendojmë se kemi arrit shumë kur ne për ty kërkacim diçka që a për eton edhe diqosh tjetër. E vjen më tarth kesh nga vetë Hoxha nëse po, që bëjmë jot gjithmonë është vetëm trupore atëra. Po patyshim? Patyshim se më kot nuk e arrit diçka. Edhe edhe edhe edhe me çështën e sigurisë të vendbanimit atë pun. Po, dallon vendbanimi i njerëzve nga kafshët. Mir po. Sigurimi i ti, a shkakton knatitë të, të dy palë? Po patyshim. Prandaj nuk ka asgjë ka që ke arritur me ato. Ajo që është e dytë e atriluar aty, apo këtu bën pjesë njerëzit apo. Mhm. Ma më tepër. Poshave pira alkoolit, drogës, ndëfrimet. Ndëfrimet është sfrenuara. Ai më në sigurisht nasi. Epo dëmtim shëndetit apo në aspektin material, edhe mos thotim për dëmtim shpirtëror sa sa sa bë. Ana nuk është knaçi. Në esenc, por është knaçi nga se vi e pashte de. Kundinë utadit pasta nuk ditën të bën mesnatisë dhe dhimbje sepse kur ti ka lën ndehja atëra pritnatësia shndrot në dhimbje sikurse është rasti me shumë gamëqate që njëri bën sa so njëri për shembull apo në afëk moment ka qenë ndehjen edhe dhe ka bën një akt caktuar për shembull ose të pamoralshëm ose kriminal dhe pas sa i ka kaluar ndehja janë ul tensionet është ftuf e ka pasë çfarë bënë pse vëreqet kuror është fal etëk nacsi momentale është shndruar në dhimbje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 se mua mua mundësia ta adhuroj Allahun, ta zbatoj një rrugën te Allahut, apo të jem një rab i rabi i i ndërgjeshëm dhe i nënshtuar ndaj Zotit. Kjo është mësi. Pastaj po ta ta përmendoj kët, dimërhat se e provova një obligim. Alhamdulillah, u shkarkuva nga një polisë, po shpresë të shpëlimin e caktuar. Kjo knejci është ajo që duhet njeriu ta kërkon. Dhe kjo është knejci që ibn temi ka thënë me kajuat në xhenet u dhunja. Mm -hmm. Gjeneti i kësaj bote.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 e forma ndërmësie të ndryshme, ndryshme. varësisht nga admirimi, varësisht nga pritetimi juon, nga gjendja juon, e kështu me radhë, por ekziston. Dasnë ka garantuar edhe Allahu dhe loja e pejgamberisë së sallallahu alajhi wasallam, por e dha ata që e kanë përjetuar praktikisht, kanë qendëshmitar të kësaj që po flasim ne për te. E të. Embiojmë këto ndarje të kënaësive, më thën trupore të, të, të trilluar, përgjikë në këto dy parave ndosë e kemi marrë nga gjithë njerëzit, çdo kush e ka përjetuar, gjithatë dy në fund fare e kanë të certifikatën. Gules këto dy kemi parë eksperimente ndryshme nga filozofë të ndryshëm.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 në botë rreshta të shkruar, këtë pasi nga se nuk e kanë përfletuar. Po, eksperientë njerëz që kanë bërë kanë bërë edhe njerëz që vetëm dukënë si të parë kanë pasur. Po. Po, mirë, po historikë njerëz kanë pasur rrosin të takuën me njerëz të këtyr. Për shembull, sikurse kemi kur Eusefioni takohet me Herakliu në ditën që them Buhariun ose Hioni, apo se desojtëu ashtakuo Eusefioni me Herakliu dhe Herakliu bëri romagëve, ia bën disopit Herakliu duke pasur ashtu Eraqliu ibn Sa'id apo Sufyan, duke pas parë se apo Sufyani vjen nga një vend që është tashmë i shquar se aty ka dhënë pejgamber. Dhe i e bën i pyetë ato që shkojnë tek Muhamedi al sallallahu alajhi wasallam. Sallallahu alajhi wasallam. Këta andon ndonjëherë që të kthehen përsëri dhe të bashkangjitin juve saq ju kur ska ndalovë. Atëra kjo është përfundimi i Eraqliut. Epsa se ka pritetuar kët, për ai kanë dëgjuar për këtë rregull. Ai ka ditë si rregull. Si po, kanë kjo është çështja e besimit.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 Gje cila nuk ndodhën të këndër të në qështë, një medinili, shkojnë në mejka, mejka zëtë nuk obligohen me e këthi. E ka në shku për e kam se pa frikë. E, e ka di të regun mjërë. E ka di të regun se nga medrinë nuk vinë në nësë kusha tja. Nëso për mejka zëtë ne i bëjmë zidhje. Kjo ka që sekretim. Kjo ka që sekretim. Lërshëm e në shku pëse unë e di, aji që i ka shihuar e mërësin në iman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 dhe nëse sa në humbtem për të raste shkrim se ata kurrë s'kanë islam, e kësë është e rëndësishme. Ata s'kanë kurrë musliman. Nëse te të tjerë xhimse për shembull konvertojnë pritnin, son thurse s'kanë kurrë ka të nekose ose ose aty doks. Son thurse asë kanë qenë, qenë, ka qenë, ka qenë kokë e tyre. Ose njerëz që kanë qenë fetarë, për shembull xhimse që konvertojnë. Dhe për huajt e tyre e kanë një vërvus përbashkët. E kërkuan vërtetë dhe ja këtu e jetën. Ndërsa ata që munduon të ne përndojnë se konvertojnë nga muslimanë te të tjerë, nuk kanë te pasur kët udhtim të kërkimit të vërtetës, nga se s'te kanë bër fare në esenc. As këngëmos timan. Andaj përfundova ta them se e kanë pyetur translatorin ka thonë ka umun ma shufu anqatu. Ka Që nëse grupi i njerëzve kanë qenë duke isë, punalen. Po unalen, unalen, unalen nga eca ka Allahu laula. Çfarë tas bashë bashë, tha لو وصلوا منقطعوا. Apo ti kish arrit, nuk kish munduar. Ku mund arrit me pretenduesi tek naci. Lita është për shambull, në që se ty dikosht do me të afrundi një knaci, caktume, fizike, trupore, materiale, për balë që ta praktisht namazën i kindisë, ose ta kësha me të do e bësh, kur, kur nuk do e bëjmë këtë, kur, për shka këse dëmëron, është prietuar njëra, nuk liet e më kur, për ne kjo është e që ne duhet të kërkojmë dhe duhet të prietujmë për mes dhe për vetëmira që falem për to në fillim. Vërtet hazdonum cilën as nuk lejojmë thënë dëmin e madh që ka pas largimin e afëja për popullin shqiptar, më thënë të Shqipërisë. Sot gjen vërtet që kthehen në të krishterë, më thënë, por ata vërtet nuk kanë qenë musliman. Ashtu. Sepër dytë është zhdukur, dhe se vërtet që është një të Kosovës apo të Maqedonisë që kanë pas vegjëse kohe, ka është në perëndim kur nuk kthehet, kur thotë që nuk ka imiz deri. Ëh, nuk jam musliman. Ashtu. A dhe kjo ndryshën ndodh me neve. Ndoshta <të shë. të> në pjesën e fundit përfunduan pjesën e parë të emisionit, më thënë, rëndin e veprave të mira.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 Cila do tjetë shia e vërtet e besimit, e shia e këne si shpërtërore, do të ndjekim në emision të tira me lejnë e Zotit, dhe në emision në arqëm qovshin në amanetin e Zotit. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.